11. óra. Ebben szó lesz a cikkek aláírásáról. A cikkek aláírása az újságírásban néha fontosabb, mint maga a cikk. És akárhány cikk magában nem ér egy fagarast se, amíg alá nincs írva. Míg viszont akárhány másik egészen kedves és jó cikkecske volt, míg a szerzője alá nem kanyarította a nevét. Szóval... Mint a Váltó Blanketta, olyan a cikk is. Az egyik értékessé lesz az aláírás által, a másik meg nem ér egy garas semmihez, bizonyos valaki aláírta. Erre talán nem is kell példa. Írnám csak én ezt a pár sort. Kedves Vekerle, kinevezem önt magyar királyi miniszterelnökömmé. Kelt Csengeri utcai hónapos szobámban. Vulpes S.K. Ugye, hogy ez tiszta nevetség? De jelenjen csak meg ugyanez a kézirat, hivatalos labban, Ferenc József aláírással. Egyszer elmegy az embereknek a nevető kedvök. És Vekerle úr, vajon mit szólna Vekerle Sándor úr? Az elsőre azt mondaná, hogy ostoba, ízetlen tréfa. A másodikra viszont azt mondaná, hogy fél század óta nem írtak ennél kedvesebb, okosabb és gyönyörűbb cikket. Istenem, hány szegény újságíró van, aki bizonyosan éhen halna, ha így kezdené karácsonyi tárcáját? Ezen karácsony? Azon karácsony? Lám Kosut Ferenc így kezdte az első magyar nyelven írott tárcáját, és fogadni mernék, hogy akad egész sereg ember, aki kijelenti, hogy ennél szebbet még soha se olvasott, A más nem. Hát, Kossuth Ferenc bizonyosan ezen a véleményen van. A név teszi nagyon sokszor, uraim, a név. A legnagyobb bolondság és állambölcsesség lesz, ha teszem föl. botjányi Tivadar gróf alákanyarítja a nevét, s a legnagyobb bölcsesség is már vagy kész nevetségé válik, amikor egy obskurus név fityeg a végén. Bizonyos dolgoknál hiába, no, van is valami jelentősége a névnek. Sőt, sokkal több jelentősége, mint amennyit megérdemel. Egy rossz cikk, valami... Nagynevű férfi kezéből, többet nyomalatban, mint száz meg száz brilliáns fejtegetés a névtelen tömeg soraiból. A név értéket adhat, és a név értéket vehet el. Néha a névkedvéért százezrek elolvasnak, és bevesznek holmi ostobaságokat, viszont máskor a név miatt olvashatlanul félredobnak lángoló elmékből fakadó írásokat. Az egyik cikre rámondom vaktában. Ez nem lehet rossz, mert ez meg ez írta. A másikról meg ugyanolyan határozottsággal kijelentem. Ez nem lehet jó, mert innen meg innen származik. Mégis. Ha a kezdőíró kérdezi tőlem, mit csináljon az írásaival, csak azt ajánlanám neki, hogy aláírni, aláírni. Főkép, ha nem az ideálokat akarja szolgálni, hanem a maga érvényesülését. Aláírni mindent, jót, rosszat, hasznosat, károsat, értékeset, értéktelent. Sűrűben irogatni a nevet a cikkek alá, mint a váltó alá. A rossz cik nem árt a névnek, mert ami nyomtatásban megjelenik, az mindig talál magának publikumot. A jó cikk meg, a ritka is, használ az írójának. Egy jó cik fölött érzett öröm mindig sokkal tovább tart, mint egy rossz cik fölött érzett bosszúság. Azon felül az emberek általában sokkal jobbak és lágyabb szívűek, mint az íróvilág hiszi. Az emberek elnézik, és megbocsátják, és elfeledik a sok rosszat és gyöngét, de sokáig emlékezetben tartják, és újra és újra fölmelegítik, és emlegetik a kevés jót. Egy-egy rossz cikket csak egy-két percig ócsárolnak és szídnak, de egy-egy jó cikket hetekig idézgetnek és dicsérgetnek. Aláírni mindent, és mindig ifjú barátaim. Szép, hangzatos nevet választani, ha éppen nincs, és mindent aláírni. Így lesztek híres írókká, ha nem is lesztek jó írókká. Mert okos embert már láttam, aki ezer és ezer cikket írt, és egyet se írt alá. De híres embert csak olyat láttam, aki mindent aláírt, néha még olyat is, amit nem írt. Jelen voltam magam is, amikor ünnepeltek egy híres írót. Magam is ünnepeltem, és hallgattam, amint mondták neki a kezét szorongatván. Uraságodnak majdnem minden nap benne volt a neve az újságokban. Hát igen, benne volt. De csak az árverési hirdetések között. És ez is többet ér, mintha sehol sincsen.